Emanuela Nicolescu și Filip Stan David, bună seara! Bine v-am găsit al doilea tur al prezidențialelor. În prima zi de vot din diaspora, cetățenii români au ajuns la urne în aproape același ritm ca pe 10 noiembrie. Echivalentul la 5 terenuri de fotbal pe oră, atât de multă pădure s-a tăiat ilegal în România în ultimii 5 ani. Vântul puternic din București a doborât o schelă în centrul orașului, nimeni nu a fost rănit, dar două mașini sunt avariate și iarnă în toată regula la Bâlea Lac și în Parânc. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Mâine, ploi slabe local în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. La munte vor fi insori și la Lapoviță. Va mai fi vânt în Banat, Dobrogea, nordul Moldovei, dar mai ales pe crestele montane. Temperaturile maxime între minus 1 grad în nordul Moldovei și 13 în dealurile din Banat și Crișana. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Turul al doilea al prezidențialelor, prezență constantă la vot în diaspora în prima dintre cele trei zile de votare. În final au ajuns președintele în funcție Claus Iohannis și lidera PSD, Viorica Dăncilă. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Peste 68.000 de, de cetățeni au votat până la această oră în secțiile deschise în străinătate, mai bine de 50.000 de au ajuns la urne, iar prin corespondență și-au exprimat opțiunile mai bine de 17.500 de cetățeni, cei mai mulți în Italia și Spania. Mihai Bucureșteanu. La primul tur al prezidențialelor, prezența în diaspora fusese la această oră de puțin peste 68.000 de persoane. În cele trei zile ale scrutinului, comunitățile de români din afara granițelor au votat în număr record, peste 675.000. În acest al doilea tur al alegerilor prezidențiale, românii din diaspora au din nou trei zile la dispoziție pentru a-și exprima opțiunea la urne. Astăzi, secțiile s-au deschis la prânz, ora locală și sunt deschise până la ora 21. Mâine și poimâine programul începe la ora 7 și se termină la ora 21. Legătorii aflați atunci la sediul secției, precum și cei care se află la rând în afara imobilului, pot să-și exercite dreptul de vot până la miezul nopții. Așadar, prezență foarte ridicată și în această rundă a alegerilor la secțiile din Italia, de unde transmite Mihaela Iordache. Românii din Italia sunt așteptați din nou timp de trei zile la vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. În primul tur, alegătorii din Peninsula au înregistrat un record la capitolul prezența la vot, aici votând cei mai mulți români din diaspora. Aproape 130.000 de oameni au pus tampila pe buletinul de vot într-una din cele 142 de secții deschise în Italia. Faptul că s-a putut vota pe parcursul a trei zile a exclus formarea cozilor, procesul electoral s-a desfășurat fără probleme, iar organizatorii speră ca același lucru pozitiv să se repete și în al doilea tur. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. Corespondentul Europa FM în Berlin, Valentin Popescu, a mers la o secție de votare din capitala Germaniei chiar înainte ca ușile acesteia să se deschidă. Ați venit chiar astăzi la ora 12? Da, am vrut să fim prim printre primii. Foarte, foarte simplu, când comparați ce s-a întâmplat acum jumătate de ani la europarlamentari, Eu am votat în Londra, adică nu am votat în Londra, am stat 9 ori la coadă și nu am votat. Uh -huh. În primul tur al alegerilor prezidențiale s-a stabilit un record de participare în Germania, la fel ca peste tot în diaspora. Încă de la deschiderea secției de la Berlin, ambasadorul României în Germania, Emil Hurezeanu, a supravegheat cum se desfășoară votul. Germania este una din de comunitatea românilor a crescut practic geometric în ultimii ani. Se pare că între timp sunt cam tot atâți români în Germania cât în Italia și Spania. În orice caz, în primul tur de scrutin, acum două săptămâni, au votat mai mulți români în Germania decât în Spania. Ceea ce ne interesează pe noi este ca și în turul 2 alegerile să funcționeze la fel de bine. La cele 80 de secții deschise în Germania au votat peste 100 de de români. Dintre aceștia, doar 341 au ales să voteze prin corespondență. De la Berlin a transmis pentru Europa FM Valentin Popescu. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Echivalentul a 5 terenuri de fotbal pe oră, atât de multă pădure s-a tăiat ilegal în România în ultimii 5 ani. Altfel spus, 100 de milioane de metri cub de lemn potrivit datelor din cel mai recent raport al inventarului forestier național. La fiecare copac tăiat și raportat, adică un aldul a fost tăiat ilegal, iar actualul ministru al mediului îl acuză pe fostul titular de la ape și păduri că ar fi ținut aceste date secrete. Sonia Teodoriu Statul raporta că se taie anual în jurul la 19 milioane de metri cubi de lemn. Sunt cifre înaintate de fosta conducere a Ministerului Apelor și Pădurilor. În paralel, tot statul a organizat un inventar forestier național, care a situația reală din păduri. Ultimul raport a ajuns la conducerea Ministerului în urmă cu un an de zile. Însă cifrele au fost făcute publice abia acum. Ministrul mediului Costel Alexe spune că în fiecare an s-au tăiat cu 20 de milioane de metri cubi peste cifrele oficiale. Am descoperit acolo niște cifri șocante În România se taie într-un an de zile aproximativ 38,6 milioane de metri cubi. Cât timp coaliția PSD a fost la guvernare, s-ar fi tăiat ilegal 60 de milioane de metri cubi de lemn, a spus ministrul Costel Alexe. Europa FM l-a contactat pe fostul ministru al apelor și pădurilor Ioan Deneș fără răspuns deocamdată. Ministrul Costel Alexe a promis că va discuta cu serviciul de telecomunicații speciale diverse măsuri pentru a monitoriza mai eficient tăierea pădurilor pe viitor. Așadar, încă de acum un an, fosta conducerea Ministerului Apelor și Pădurilor știa situația reală a tăierilor ilegale. Ciprian Gălușcă, membru al organizației neguvernamentale Greenpeace, a explicat de ce a spus Ministerul ce a spus Ministerul în urmă cu un an când a refuzat să publice datele. Inventarul forestier și aceste cifre au ajuns la Minister anul trecut, însă conducerea de pe atunci din 2018 Ministerul Apelor și Păturilor a refuzat să facă publice aceste date și să discute despre ele. Motivul pentru care Ministerul a refuzat să facă asta, cel puțin cel invocat, este că aceste date nu sunt suficiente credibile științific. Ceea ce este complet fals, Aguba adusă bugetului de stat în ultimii 5 ani este, potrivit activistului de mediu, de 5 miliarde de euro. Aceste 20 de milioane de metri cubi care dispar efectiv din pădure și din documente valorează între 500 de milioane de euro și 1 miliard de euro anual vorbind de bani care se scurg în economia neagră și care, evident, generează corupție. Pe de o parte, statul pierde atunci când pădurile aflate în proprietatea sa sunt exploatate ilegal. Pe de altă parte, evident, pierde la fiecare metru cup care ajunge să fie exploatat și vândut la negru. Reacție de la primăria Capitalei după ce o parte dintr-o schelă s-a desprins din cauza vântului puternic de pe fațada unei clădiri aflate pe strada Iom Brezuianu, din centrul orașului. Schela a avariat două mașini, însă nimeni nu a fost rănit. Viceprimarul Aurelian Bădulescu spune că atât firma de construcții, cât și proprietarul vor fi sancționați. Lucrările au fost verificate recent. La momentul când nu am efectuat aceste activități de control, agentul, proprietarul, nu a avut o parte din aceste chele montate, motiv pentru pentru care ce era montat până la acel moment pe fațadă corespundeau standardelor de siguranță. Ulterior, constructorul se face vinovat de modul în care a înțeles că se ridice schela respectivă. În această situație, vina aparține exclusiv atât proprietarului, cât și firmei de construcție, care are obligația să asigure schelele care sunt expuse și le se lucrează la fațadă. În urmă cu aproape două săptămâni, brațul unei macarale a căzut peste o mașină și a rănit patru persoane tot în centrul capitalei. În acest caz a fost deschis dosar penal. Iarna, în toată regula, în zona Bâlea Lac, stratul de zăpadă depășește 20 de centimetri, iar meteorologii spun că va ninge și în zilele următoare. Transmite Lidia Bădila. E iarnă, în toată regula, la Bâlea Lac avem un strat de zăpadă de 22 de centimetri, cel mai mare înregistrat în țara noastră. Temperatura a scăzut în ultimele ore și se menține în jurul valorii de 0 grade Celsius turiștii pot ajunge cu mașina pe Transpăgărășan doar până la bulea Cascadă, iar șoferii ar fi bine să țină cont că trebuie să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă. Accesul de la bulea Cascadă până la Bâlea Lac se face pe timpul iernii numai cu telecabina. Transportul pe cablu până la cota 2000 funcționează zilnic și se întrerupe numai atunci când vântul este prea puternic. Lidia Vădilă, Europa SM. Ninge și în munții parând compania de drumuri naționale a trimis utilaje de Ajung în zona sunt sfătuiți să-și echipeze mașinile cu lanțuri și cauciucuri de iarnă. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. După ce a creat panică în țară, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară revine. Medicii veterinari nu trebuie să fie prezenți la tăierea fiecărui porc de ignat. Reprezentanții instituției transmit că a fost o neînțelegere și că doctorul trebuie să fie chemat în două situații. Dacă proprietarul observă că animalul este bolnav și dacă, după ce l-a tăiat, carnea sau organele interne au o culoare vineție. Purtătorul de cuvânt al Autorității Sanitar-Veterinare, Rareș Hăbeanu. Dacă animalul înainte de sacrificare prezintă semne clinice că nu se simte bine, fie faptul că vorbim de apatie, fie că apar anumite erupții pe piele sau vomită, deci atunci trebuie chemat medicul veterinar sau în varianta a doua, atunci când avem o plină mărită sau un ficat mărit, sau sunt anumite pete, să spunem, pe diferite organe, sau avem o, o carne vineție, să spunem așa. Ei bine, în acest caz, din nou, nu trebuie consumat animalul până ce nu este văzut de un medic veterinar, aici vorbim de un examen post-mortem. Autoritățile insistă că, după sacrificare, trebuie făcute neapărat testele de identificare a trichinelozei. Este foarte important ca oamenii să își facă examenul trichineloscopic, să recolteze probe din animal, dar își vorbim de, de musculatura striată sau de pilieri, și să fie duse la laboratoarele de analiză ale dsv de gestii sanitarii veterinarii pentru siguranță alimentelor, pentru a fi testate în potriva trichinei. Pentru că astfel această boală, spre de de pestaforșină africană, este o boală care se transmite la om și pot fi îmbolnăviți toți cei care consumă această carne. Târgul de Crăciun din București își deschide porțile joia viitoare cu două zile mai devreme decât era programat. Primăria Capitalei a făcut publice și sumele necesare organizării 6 milioane de lei. Instituția vrea să evite astfel acuzația că ar cheltui mai mult decât în anii trecuți. Ceea ce omite primăria să menționeze e că festivitățile sunt sparte în mai multe proceduri de achiziție care vor depăși în final suma prezentată. Revine Sonia Teodoriu. Gabriela Firea se laudă că anul trecut a cheltuit 6,3%. 3 milioane de lei pentru Târgul de Crăciun din Piața Constituției și anunță că își va ține promisiunea și va cheltui și mai puțin anul acesta. 5,7 milioane de lei. Atât însumează achizițiile publice în derulare în acest moment pe platforma SICAP. Suma nu cuprinde ce se va cheltui de acum înainte pentru Târgul de Crăciun și nici onorariile artiștilor, pe care de altfel Gabriela Firea nu le face publice niciodată. Ana Ciceală din partea USR în Consiliul General al Capitalei spune că la fel s-a procedat și anul trecut. Toate care se fac achizițiile pentru aceste festivități, sunt foarte în uh, foarte multe achiziții de pe cap, tocmai ca ele să fie ascunse și să nu se poată calcula costuri reali. Ana Ciceala a explicat la Europa FM ce categorii de costuri apar pe parcurs. Servicii electrice, branșamente, tot felul de alte servicii de pază, fiindcă tot timpul paza este spartă în multe uh, achiziții. Tot felul de alte jucării care sunt achiziționate în timpul acest pentru tot felul de alte evenimente colaterale. Și așa mai departe. Acest buget va fi depășit uh, cu mult, fiindcă el nu include nici onorarul artiștilor. Costurile Primăriei Capitalei pentru festivitățile de iarnă nu se opresc la ce se cheltuie pentru evenimentul din piața Constituției. În plus, ar mai fi Revelionul sau concertele de la Patriarhie și alte evenimente mai mici. Europa FM a contactat-o pe Gabriela Firea fără răspuns deocamdată. Sport acum, Vasile Constantin. We'll yeah. Bună seara, echipa națională de fotbal și-a aflat adversara din semifinalele play ului Ligii Națiunilor, unde se vor decide ultimele patru echipe calificate la Euro 2020. România va întâlni Islanda, a stabilit tragerea la sorți de la Nyon. Dacă vor trece de nordici, tricolorii vor juca pentru accederea la turneul final cu câștigătoarea dintre Bulgaria și Ungaria. Cele două faze ale barajului sunt într-o singură manșă, iar România va disputa ambele partide în deplasare, la 26, respectiv 31 mar. Până la baraj, național, a trebuie să își pună un nou selecționer, după ce Cosmin Contra și-a dat demisia în urma ratării calificării prin intermediul preliminariilor. Considerată revelația campionatului european din 2016, Islanda a participat și la mondialul găzduit de Rusia anul trecut, acestea fiind primele ei prezențe la un turneu final. În preliminariile pentru Euro 2020 a terminat pe locul al treilea, într-o grupă în care s-au calificat Franța și Turcia. Cel mai valoros fotbalist al irlandezilor este mijloc. Everton, Gilfi Siguruson. Cele două reprezentative s-au mai întâlnit de doar două ori, în 1996 și 1997, și de fiecare dată tricolorii s-au impus lejer, cu 4 la 0. De atunci însă, forțele s-au echilibrat în favoarea islandezilor, al căror lot este cotat în prezent la peste 83,6 milioane de euro, în timp ce valoarea totală a fotbaliștilor României este de sub 82 de milioane. Astăzi începe etapa a 17 a ligii întâi. În această seară este programat un singur meci. Campioana CFR Clujo primește pe Chindia Târgoviște de la ora 20.30. Mâine se joacă două partide de la ora 18. poliașo o întâlnește pe fece voluntari, iar de la 20.30 începe derbiul Rundei, fece SB Astra Giurgiu. Duminică Dinamo merge la Academica Clinceni, fece Botoșan la gazmetan mediaș, iar Universitatea Craiova joacă pe teren propriu cu fece Hermanstadt. Etapa a 17 se va încheia luni seară cu confruntarea dintre Fece Viitorul și Sepsi Sfântul Gheorghe. Amintim în ierarhia Ligii ce CFR este urmată la doar două puncte de Viitorul, iar Astra și Craiova sunt la egalitate pe 3 și 4, la 3 puncte de primul loc. FCSB se află pe treapta a 5-a, la 4 lungimi de lidera din Cluj. Jurnalul de seară la final urmează dublu impact cu Ionus Bodonea și Andrei Lăcătuși. de aceeași frecvență cu tine. Televiziunea National Geographic te poartă în zbor deasupra Europei. Din trecut în viitor, dar mai ales de sus. Civilizația noastră în șase documentare. Alege o altă perspectivă. Europa văzută de sus. Duminică, ora 21, Olanda. Pe National Geographic. Sezonul rece vine la pachet cu planuri în doi, dar și cu planuri pentru casă. Visați la o vacanță în vârf de munte, dar și la o bucătărie proaspăt renovată. Unde se termină povestea, începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să construiți plan cu plan. Acum ai bucătărie Eliza la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Pornește, du-te, vină, parchează, stai, virează, alimentează. Nervo calmin. Nu uita, așteaptă, alege, confirmă, grăbești, apelează. Nervocalmin Întreabă, comandă, șterge, răspunde, cumpără Nervocalmin relaxare Păstrează-ți cumpătul Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Dublu impact Cu Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș La Europa FM Nici nu știi de unde te lovește umorul Nici noi nu știm Dar te lovește Buna seara, sunteți la Europa FM, e trecut de ora 18, așa că începe dublu impact. Realizatorii voștri sunt Ionuț Bădonea și subsemnatul Andrei Lăcătuș. Invitatul nostru de astăzi ne-a spus înainte de filmare că începe munca în luna decembrie, munca serioasă, serioasă, pentru decembrie, nu termină până pe 2 ianuarie și are câte două spectacole în fiecare zi. Bine ai venit, Paul Surugiu Fuego. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Da, așa este, e un tur de forță, dar știți asta se întâmplă de două ori pe în primăvara, la fel am un turneu național toată luna și iarna, dar iarna e mai, mai interesant ca niciodată pentru că momentul acela cu podobitul bradului vrem sau nu vrem să recunoaștem, mie mi-a adus foarte mare succes și aici mă refer la internauti. scrieți dragii mei <laughs> pentru că luna decembrie mă prinde pe drum de pe 1 până pe 2 ianuarie cu atâtea evenimente la sala de spectacol, joc într-un turneu care poartă numele Ninge cu Florent de lumină. Este un spectacol ce durează două ore, și alături de bandul meu, echipa mea, decorurile mele, luminile mele, un spectacol în regia mea. Toate datele, conceptele. Pe, pe pagina mea oficială, pe Paul Srugiu Fuego oficial, sunt toate orașele, dar sunt orașele mari mai toate orașele mari ale României. Deci... Străbatem țara în lung și în lat. Asta pentru că în Ardeal, în Transilvania, perioada asta sărbătorilor, vreau să cred că încă se păstrează, deși n-am fost de foarte mulți ani de Crăciun acasă. Se colindă zile întregi, oamenii merg la colindat, la ușile prietenilor, la vecini, mă rog. Asta făceam eu când eram copil și culmea, nu colindam orice. Luam un casetofon, dublu casetofon în spate cu alți 6 copii de pe casa scării și puneam pe casetă Ștefan Hrușcă, o veste minunată, culmea, știți că uh, colinda e foarte lungă, are vreo șapte strofe, da? și cântam practic pe vocea lui Ștefan Hrușcă ca să nu ne forțăm foarte tare <gri> și să putem e să colindăm mult. toată ziua. Blocul meu având șapte scări. <gri> <gri> și primeam niște bănuți, știți că erau acei cinci lei da. cu care îți cumpărai un baton de ciocolată o înghețată și un spuma un spumos dulce, da, un spumos. Asta era uh, o prăjitură din spumă de zmeură. Da. Și eram cei mai fericiți pentru că la finalul uh, uh, perioadei de colindat aveam pungulița de un leu plină cu bănuți de 5 lei. E o tradiție care și astăzi se păstrează, să știi, în Transilvania. Copiii merg la colindat de pe la miaz până pe la ora 20 și seara merg oamenii mari. E mă uh... E un lucru special în acea zona țării, da. soția mea este din Sibiu și am aflat niște lucruri despre niște tradiții de da. acolo,